Я, проте, вже не мав жодних ілюзій стосовно того, чим закінчиться черговий раунд протистояння перуанського уряду і наркоторговців. Схопивши товариша за комір сорочки, я скрикнув «На дерева!» і потяг напарника до околишні нетрища. Повстанці шастали десь зовсім близько. Автоматні черги підганяли нас – Шваркочучи прямо за спинами, буквально за кілька секунд, немов дві мавпи, ми видряпилися на вершечки двох сусідніх гевей, заховавшись серед листя на висоті десяти метрів над землею. З такої висоти мені було чудово видно, як ушивається з поля бою добірний перуанський спецназ. Раптом до мене дійшло, що грізний вигляд перуанської регулярної армії насправді є фікцією. ділі вояки виявилися зовсім не готовими до бойових дій у справжніх джунглях. Бойовики тим часом наближалися. Ми з Артемом завмерли, притищись до стовбурів. Рапхавши голову під рукою, я спостеріг за повстанцями, що ми тушилися внизу, прочісуючи джунглі. Спершу вони кинулися до поваленого дерева, на якого ми з напарником прочекали кілька годин. Потім, розтягнувшись широким півколом, з автоматами на посунули в глушину, ретельно обдивляючись кожен кущик та приямок, проштрикуючи палками пучки високої трави, шукали нас. Невдовзі кілька бандитів підібралися до місця нашої схованки, потопталися довкола дерев і неспішно посунули далі. Я з полегшенням випустив повітря з легень, Стараючись погамувати, оскоженіли серце, яке аж захлиналося в грудях. Потім підвів голубо і підбадьорливо підморгнув товаришеві. Мовляв, будемо жити, чувак. Пекельні башибузуки подалися геть. Втім, я забув, що мій Тьомик, мій бісовий друзяк Тьомик, за доброю давньою Звичкою стягує до себе неприємності у найбільш непідходящий момент. Наче металевий стовп посеред відкритого поля, що завжди притягує блискавку. Тож, поки пошуковий загін терористів помало проходив повз гроза, що бушувала в надер Хартемового черва, досягла апогею. У відповідь на моє підморгування – Тьомих жалібно кліпнув за тими самими губами, прошепотів «Макси, пробач!» і славненько перднув, струсонувши повітря на кільканадцять метрів круг себе. Звук вийшов такий, що я з перепологу перекусив язика і ледь не шуганув з дерева вниз головою, а кілька повстанців, Альєргард пошукового загону перелякано звалилися в траву і, певно, подумавши, що нарвалися на засідку, почали оскаженіли відстрілюватись. Скласивши кільканадцятьма чергами, всі найближчі кущі терористи зрештою зрозуміли, що лиш марно тратять набої. Вони підвелися, обтрусилися і почали бойсько роззиратися на округи, шукаючи джерело підозрілого звуку. Я подумки перебирав усіх представників фауни тропічного лісу, на яких можна було б списати тьомиків громоподібний вихлоп. Я не знав, що водяться в джунглях великі ведмеді а жоден інший з відомих мені хижиків не міг витворити щось подібне. Хоча навіть після такого проколу я все ще мав надію, що нас пронесе і терористи не викроють нашої схованки. Так і вийшло. Не виявивши нічого підозрілого, бойовики повернулися назад, і зібралися якраз під тим деревом, на якому сидів Тьомик. Влаштували коротку нараду. «То була мавпа», – певно нас заявив один з них. «Точно мавпа», – закивали головами інші, розгублено, почисуючи кудлаті макітри. В цей час мавпа сиділа акурат над їхніми головами, і обливалася холодним потом, вщепившись у кору гевеї, наче дитинча кенгуру в шерсті матері. На руках та плечах мого напарника проступило опукле мереживо жил, Від перенапруження страшенно тремтіли ноги, ризикуючи бути викритим, я простягнув крізь листя руку і показав йому кулак, мовляв, ні звуку, бо приб'ю. Артем спочатку зажмурився, а потім різко захитав головою збоку в бік, і тоді я втямив, що удача сьогодні не на нашому боці. Мій товариш старався з останніх сил, він навіть спробував прикритися знизу долонькою – що, однак, не дало ніякого ефекту. Це все одно, що пробувати залолити гарматне жерло листком картону. А тоді схлипнув і голосно пукнув у друге. Повстанці замокли і позадирали голови. Грінгос зраділо заволали вони, роздивившись мене і напарника. «Ми знайшли вас, факінг рінгос! А ну, злазьте вниз!» У цей час журналісти французького телеканалу, які зголосилися супроводжувати перганську армію і виспитлювати каральну операцію, змогли проштовхатися до головного начальника урядових військ, мсьє генерал. А як же туристи? Ви подумали про заручників? Невживо залишити двох іноземних громадян на розтерзання бандитам? Позатий штабний генерал довго і пристарсно лаявся, рвав на собі волосся і грюкав кулаками об усе, що траплялося на шляху. А потім віддав наказ припинити відступ і повертатись на вихідні позиції, відбивати приманку назад. Щоправда, йому так і не вдалося зібрати всіх своїх вояків, оскільки чимала їх частина відступила надто далеко і на даний момент продовжували відступати форсованими темпами, збереваючи на ходу верхній шар гумусу. А проте якась частина Павранського війська все ж повернула назад. Я атакувала передові загони повстанців. Зав'язався незначний бій. Тим часом ледь помітними стежками мене і Тюмика під конвоєм тягли на схід. Сталося так, що під час однієї з найбільш гарячих перестрілок, коли перуанська армія практично в притул підступила до повстанців, Тьомека-Кантузела, гдесь совсем поряд.